Bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rambil alameen wa s-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'ahum bi ihsani la yumid din Allah nama dhuwara fa'la nerojim wa tëm pritindim dhe fa'la karkojm laudad dhe bëkimet allahu të al shofrimi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bifamiletim bishoket dhe tajzadachin dheke nërugnaturidu dhe dhinnifun tëk saibotë Të nderuar dhe zerbesimtar, jemi duke e trajtuar komentin e surës Al-Falaq. Surja e parafundit e Kuranit, surja 113 në Kuran, ne kemi përm 안se në këtë sura, Allahu xhallahu ala ka përmbledhur bazat e çdo të keqje, të sherrrit. Dhe në kamësuar si me kërku mbrojtën e Allah nga këto të këshia dhe nga këto rëzicë që në rëzikonjet në kësaj bote. Dhe në bastë të kësaj kemi thënë se njëri u e kuptën kujdesin e Allahot për te. Si Allah u kujdesit për robin e ti. E mësën qëka është e keqja dhe e mësën si me uru nga e jo keqja dhe i prëmëtën se Allah u ka me mbrojt për jasajt keqja. Andaj, për dëshim se kjo garansë hy dhe ky kujdes i Allahut xhel nevala e bën besimtarin me një i sigurt. Edhe pse rreziqet janë më vërtet të vërtetë të mëdha. Edhe pse ato që e rrezikojnë ndodh që njeriu mostket fuqi e as aftësi e as mundsi mund mbrojë vetynë. Mirpo kur njeriu është i lidhur me Allahun xhel nevala është i fortë. Nuk ka problem dunja që mundet me qenë më i madhë se fuqia Allah gjallar me e ndrysh në gjendjen. Nuk ka asni telashe, nuk ka asni smundja, nuk ka sprunë në dunja, e që besimtari ndijet ka shëjsa i friksuar nga se kësajra dhe Zotë nuk ka mundësimi në një, nuk ka kësë gjendje. Që ka do qoftë në këtë dunja, veç nga duhet me pasë parasysh, apo e ndjekim rrugën e duharë apo i përsilim udhëzimet ne duhet me qenë të kujdess shumë të nderuar se a po dina me kuptuar mësimet e Allah xhallahu ala për mëmbrojt e pastaj t'i lira të lej Allahu të barekuta. Pastaj ne të mbështeto. Sikur që ka ardhur një njerëz tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e ka lidhur devën e tij. E ka lënë ashtu të lirë. E pegamberi sasemi tha me qëfar që arë, tha me deve, ku e le, tha elshova i alash Allahu gjallahu ala, tha ledhe tani lejë Allahu gjallahu ala Ledhe t'deve në pastaj lejë Allahu t'më t'arujtë Në dhërën i do të me i lidhë punë tonë amirë Do të me i lidhë zamrën tonë me Allahu gjallahu gjallahu Do të me i marë sebe pëtë duarënëse, allahu thotë, thuaj që shto Allah tha kul e uzu bi rabbi lfalak, thuaj unë e kërkaj që zoti i të rasaj që i ka kriuar të mëmbron nga gjdoj e kjeqe. Thuj që shtu pra, masa i ka thonë thuj, thuj, respektivë zimit, ndaj tërë të, ata që Allah Gjallole ka kërkuar për neve, ne kemi të bliguar me respektu. E pastaj të ashojmë se si dhe të përgjit Allah Gjallole në këtë kujdesin tonë. Të ndrëllazër nga kemi përën në disarë se kur robi lidhet me Zotin Xhallaluluhu Gjela do kur robi lut Allahun te bareku taala kjo lutje e robi ndaj Zot nuk duhet me qen lutje eksperimentale te provoj mos po mkuin punje kjo me Zotin nuk kosin me njerës e pa per shembull nuk oni njerit qe ta merren te krym pun e thosh me sabah kom sku te filoi te provoj ndoshta mos po mkuin pun apo te provoj me njerin duhet me provu se si dihet aq ka mundsi aq ka mundsi A ka ga dishmërija, a s'ka ga dishmëri A anë zonë, a nukon zonë Do të më përëvu Mirë pa Allah, gjellë levanë nuk përëvu Nuk kush bëllonë Po bëjë doa, po përëjnë është ta me doa Ja Pegamberi sallallallas më ka thënë Udë ullahe U allaha, antum mu qinune fil iqabe Lëtën i Allah Dukë e qenë të bindur Se Allah ju përgjigjet Qështë do të mirë të Allah, gjellë levanë E kemi zëtë Dhe a i ka mund si për gjithë shka Dhe a i në ka mësu me e lut Kusht në ka mësu me e lut Kusht në ka mësu me e lut Kusht në ka për le me e lut Allahu A ka caktua Allahu Kusht në qënë këtë këtë këmë Më zgabani me më lutë se vënë natën Jo s'ka thonë kështë kur A ka thonë Allahu Kusht në ka për këtë lutje Për të për le me më zgabani me më lutë Se këtu si, si marrë në parasysh A ka thonë ja Dë vetë me të lutje që deru Allah, deri që Allah si merr para syjsh, një lutje që përmban keq. Përshëmull, në njerë i shkon puna mirë. I shkon puna mirë me fëmijët e vet, i shkon puna mirë, përshëmull punë, i shkon puna mirë. Shkojë, ish, ja, e ka për lolë shkojn punë mirë. Po çë dikush s'ka çëf çeti peshkojn mirë. Po të Zot prish japun. E aq ty Allah us ngon atë. Ja më prish punë Allah si merr këto dua para syjsh atë se ju nduam me sharr. Amë duat që kanë hajër. U mund lutesh për hajër për të mirë o Zot dihom, o Zot leço ma, o Zot jap ma kët. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë në Kur'an وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Zoti i juaj juaj ka thonë, çka ka thonë? Ud'uuni, më lutni mua, më thirrni mua, astajib lakum. Unë ju përgjigjem juve. Mir po, sikur se thash Për të në u përgjishë, Allah o gjëllë u alë Lutjeve tona, kërkesëve tona Duhet edhe nga me i mordë Dhe, dhe sebepe Duhet me di që shme lutë Allah o gjëllë u alë Pastaj duhet që kur të Kur të në thret ajë edhe nga me u përgjishë Gjëvesh na kur të thrasëm Ataj me në u përgjishë jo. Edhe na kur të thrasëm e në përgjishët Por edhe kur ajtë në eh, thret Na të përgjishëmi Për shamull Allah o gjëllë u alë i thretë hajdi një më falë, haja alën falah, e janë një shpëtëm, ku është përgjigje? Ta shparamërënë nëse, pes herdi, dikush të këllau nuk përgjigjet, pes herë e potirë, veç për namaz, dhe dikush nuk përgjigjet. Jenë mrena javës, 35 thirje, të pa përgjigjura. No, 35 thirje të pa përgjigjura. Mrena mui jenë, 30 herë 5 150 Thirit e pa përgjigjura A dëni që ka të i me thiri njëri Në telefon Djal me pas Që këto që me pas Me thiri 150 herë Më në një mujë Edhe as një është ashtë i telefonin E thirë mu E ja, se thirë mu Këto s'kishë e thirë mu Këj kë ja u dekja Zotit fat me ta për Në 150 herë para mëna, 150 për një muaj. Edhe asnjëherë sa çe telefonin. Lam. Allahu xhallahu i ja thret një rob që sot pesë han ditë, kur ti bësh esop, në muaj s'oj bien 150. E s'oj bien vjet, e s'oj bien për 10 vjet. Para mënat të duhet të di kur se për shembull 50 vjet s'falet heq apo. Soherë ka thirrë Allahu xhallahu e s'u ka përgjigj. Për një soi dela ti aty, thirrje, thirë të, të papërgjigjura. E pastaj lut Allahu Xhelalu veala, e Allahu Xhelalu një herë si përgjigjet. Jo pse nuk mundot, po me kalzu, më të më i kallzu qirçush i bien më së mutu përgjigj një herë, po të valla i lutau pa bëjuas, smbo ka bulldoja. Atë opet se kthen gisthin ka vetë më thonë që kanë më burse, s'harm ka thirrja as si nikom shkuar, apo dania do të më shikuvat në ti. Por ndyshë Allahu xhallahu t'na ka premtuar se ai do të përgjigjet. Por ndyshë Allahu xhallahu ka garantuar se ai është me neve. Allahu është me neve. Allahu është me besimtarët. Allahu është me Allah me ata që janë janë me ata që në problem, me ata që në zor, me ata që të baren kota, i kanë dhurtë të, të përgjigjet. Mir po Allahu xhallahu tha në Kur'an: "Wa idha sa'alaka ibadu anni fa inni qareeb" U gjibu da'va të da'i i dhe da'an Faljes të gjibu li Vëlljuq minu bile allu mirshudun Kër të pysin ty robë të mi për mua Unë jam afer I përgjigjem lutje sa ati që më thrat Andaj Let më përgjigjen edha ta mua Dhe let besojnë në mua Që t'jen të uzuat Ma shikar Allah për thatë Unë jam afer I gatshëm gjithmonë një përgjigj Mirë po Feljestëgji i buli Edhe jo përgjigjë më një mua Edhe më ku të thiri për diqka Përgjigjë një Edhe pse të ndëruve dhe zër Në këto dy thiri ka o dalëjmë shumë të matë Na kërë thirim Allahun Gjallë Gjallu Kush për kanë ka në vojnë këtë situatë A ka Allahun në vojnë na me e thirë Jo A ka në vojnë Allahun Gjallu na me e lutë Jo A ka në vojnë Allahun A në lutjet tona, në thirrjet tona, kush ka nevojë, na kemi nevojë. Na kur e thirim Allahun xhelallahu, na kemi nevojë. Na jemi në zorr, na jemi në telashe, na jemi probleme, e lutim Allahun xhelallahu se kemi nevojë dhe nuk kemi tjetër posti. Nuk kemi Zot posa Allah xhelallahu, nuk kemi kujt t'i drejtohemi poshtë. E kur Allahu të na thërrasë neve, kush përkon ka nevojë. Prap na kemi nevojë për të. Apo kur Allahu na thot më fal namazin, A kim nevoj na për kë namaz apo zoti kërkon për kë namaz? Nuk na kim nevoj. Gastë të nevojë zor wallahi njëri 24 sahat. Jo jo jo pesë vaktë. 24 or me natë në sejdë. Heç kujt mos na çu pesë sejdë. Kjo s'është mundshme po po thon me natë 24 urë në sejdë apo. Mos më çu kryt. Ni muj dit, e ni vjet, e 10 vjet, e sa dush tuj. Vetëm u lut, e vetëm u lut. Kjo të ka Allahu Gjallu alë nuk jashtonë asë që ka që për shtetit në përme. Asë se bonë Allahu më të furtë, asë se bonë më të pasën, asë kur gjeqë. Ajë s'ka nëmë i për neve. Aja ka Allahu Gjallu alë një për emënve të allot është elganij. Elganij i bjen nuk ka nëmë i për kërkanë, si duhet kërkush. Si kërkush e kemi spjegu të kërk, surja kul huvë Allahu ehad. Kemi thënë Allahu Samed, Samed është që të gjithë kan Andaj në dy situatet Edhe kër na e thrasëm, kemi nevoj për te Por edhaj kër na thyrë Na kemi nevoj për te Ma dje, ma shumë kemi nevoj Na, kër Allahun na thratë Që ati mi u përgjyq Se kër na e thrasëm, a i një me në u përgjyq A dhe njëpse? Na kër e thrasëm Allahun gjallë lëvala A ka mundësi që lutëj me kënë gabim Thira me kënë gabim A ka mundësi? Ka mundësi Për shembull, ti thosh o Allah, më të largu Allahun i të lashe, një, një sprovë. A ti nuk e di se çati ka hajër për ty? Është hajër për të nasdim. Kur kryet puna të shojë që s'u bë kabuce, ku ka konë mami me shkuqë saj të? O Zot mund sa më mund kryej kjo punë, o Allah mund sa më, Allah xhallah s'përgjigjetu. Thosh ça po lut na s'u përgjigj, mos vës domë po puna, s'domë po puna. Ma siç e diku caktuar më kupton që shojë që s'ka sh kabo. E kupton që çfarë që është ka bu. Na jeni atë smitor soi vërt çfarë shhere. Na e di këtu po kështu. Pse? Sepse jires tin gutshum. Jini ngutët. I duket që kjo është e mirë, ma mund të ska ka, ka mirë kokë na gut. A a është jini ngutshum? Po. A ka mundsi të jeni në ngutin e ti me lutë Allahun xhende ora diçka? Ka mundsi? Andaj kur ne lutim Allahun xhende ora, ka mundsi me pas në guti, ka mundsi me pas në xhitim, ka mundsi me kon gabim, ka mundsi. Pra ne, kur Allah nuk të përgjigjet, shikoj këtë mundësi, nështë asë është hajrë, nështë asë, nështë asë, nështë asë, shumë nështë asë, nështë asë, nështë asë, mirë, po kur Allah në thërat neve, a ka mundësi gabim me konë, ja, yes, s'ka mundësi me konë gabim, a ba, a ka mundësi mungut, për shamus, si kurse na, se, se kena minu mirë, a ka ta Allah, ja, s'ka yes, da zë njëve, nuk ka kë Allahu Gjallahu Allah vëprëm basë Turcis, a e din shumë mirë pëse në ka mu bërsh këtë namaz? A e din shumë mirë pëse e ka ndëlu këtë? Allahu Gjallahu a e din fort mirë a është këtë dobi për një? A e din, a dhe kër ajna thrat, ka veç dobi. Në kër e thrasum, ka dobi dhe s'ka dobi. Në shikon, kush kujt ka ma shumë hesa më i përgjigjë? Gjithë muna Allahu të barë këtare. A dhe dhe në këtë surë Allahu Jellaluhu ka përmbledh dëshirën e këqja, po jo më na zgëny. Jo më na tut. Por janë një kurrizon këto sherre, për shembull, nga shëri i natës, nga shëri i sot, mos zva çfarë sherre. Sahih. Janë të këqja. Mirpoh Allahu Jellaluhu, alla të rrozo këto sherre në Kur'an nuk i ka përmend më na, më na trishtun neve, jo larg asaj. E pse i ka përmend për 20 vete? Epara Me në kazu runës e kotë qia Runës e muni me pësu Dhe e dyta Me në siguru Se aje është me neve nëse në lidhën me ta E Allah thot o thotë në Koran Po i jenë surkumullah Fela dhali belekum Nëse Allah o ju ndihman Nëse Allah o është me juve Nuk ka kushën posht Nuk ka kushë që ju bën shërë Nuk ka kushë që ju bën damë nëse gjithë lidhëni me Allah në Gjellalë si kurse duhet. Përënda, na i lezojmë të uqia, na i lezojmë të shere, mirë po për me imësu, një për muëtut, nga se besimtari, ku lidhët me Allah në Gjellalë -Gjell hu, edhe frikat e tjera shëndrohen në siguri. Përshka këse është i lidhë me të forësit me Allah në të vare kërtare. Andaj Allah në Gjellalë hu, në ka thënë që me e lutë Allah në Gjellalë hu, që Nga qdo e keqe që Allah e ka kriju, nga qdo e keqe. O min shërri i gasikin i dha u qabë. Edhe nga e keqe e natës, kur të kaplan njerëzimin. Kur bja nata, kemi thonë, në tërë të këqit levizin më shumë. Fshehuraz i punojnë më shumë të këqit, jo publikisht, jo haptas. Andaj të kemi thonë që, të kërkojmë mbrojt në Allah Gjellohet në ruan nga gjitha ato shirre që në bënë natën fshirëra zi pas shpina nuk i dim nga i din zoti, jelëjmë Allah të barë e kërtajnë, ati jelëjmë dhurë që ajmë në nga këto të qia. E shirri i radhës sëllë e është, o min shirri në fathati fil uqad. I radhës është, o min shirri në fathati fil uqad. Qka është në fërëthat i fil ukat? O zëtë më ruaj, më më mbroj, o zëtë jemë nga e keqja e kujtë. Në fërëthat i fil ukat është është aje që që qëhet siher, magjia. No, magjistarët e ndryshëm, në fërëthat është kër fryhet me nye. No, i frymë për të keq, me i boj dikuna keq. A është e mundshme këmë ndodhë, dikë është të të të të të të të të të të të të të të të Magjije përdhemi kështu se seher e quaj arabishtam, ndonëse përdorimi i shpirtave të këqij, përdorimi dhe bashkëpunimi me shejtanin me i bota dam dikujt, është jam mundshme, po e mundshmosh. Ndodh kjo. Mos më thënë mundshme, nuk kishte më përmen Allahu si sherr, nëse diçka s'ekziston. Pse kishte më thonë Allahu xhallahu ala kërkoni mbrojtje ja, pikë këtij sherr, ai ja, s'ekziston? Jo, ja, s'kisme pas kuptim kjo punë. Po më që ekziston, Allahu na ka mësuar të kuptojmë këtë çështje. Na e dim të nërvëzër se përvesh njerëzve ka dhe tira kryes apo, ka dhe gjin, ka dhe melace, na besojmë, na nuk ishojmë pa ato eksistojnë, e prej gjinve ka besimtar dhe ka jo besimtar, e tani njerëzit e këqi bashkonojnë me të këqit e botës jetër për me bujt dikujt keq, këto ndodin këto punë, nga inati, nga zilija, nga uretja, nga, nga, nga, nga, rësujet shumëta, bujnë kësi punë shëtër për shambocikose si ka përmendur ajo alon Kur'an një prej, do të thonë arsye pse i bën këtu është me i ndonjërzmës veti me, me për çò. Von shejtonitën dozar, a dëmëna po bashk, e ç'po duhemi na, a dëmëna po ç'do pegrim, ç'shko ç'e femëna po. 10 rëndomas bravo. E pa, do të thonë punon vazhdimisht. Vjen ma mush mënë në mu kundër tej e ty kundër meje. Apo veç pas mëna po mirë. Ç'ka është me bu sher. Ose ka përnë Allah Gjallahu Ala, në Kur'an, dhe më thonë, ata përpjekën me endonë burin për i grusë. Se të në vëzënë në shkurërzim, në ndarje, ka shumë dhimt, ka shumë shërë. E vërtetër që Islami e ka leju shkurërzimin, nga se me zara dhe me dhunë s'ma ndë njerëz bashkë, mirë po pa para se në ardhete shkurërzimi, Islami në ka dhenë shumë udhëzime që duhet me njëkë, me tentu vazhdimisht me emajt këtë lidhje gjallë. Do në tento me bisedu, tento me intervenu, tento me thirë këtë, me zirë problemin, me shumë ozime ka, prej të kështëte, na tonë e kje marat, kur shtiren këtë mundësit, që i e që këta dë, të tërë që ka o kje që këtë. Mi për në esens, islami insistan që dy bashart me i të ikalu problemet nështë me dialog me diskutim me me bashkunim me inkuadrimt te te dash, dashamirve qe po, do mi pa mir me tentuar. Po shejtani nuk dëmse. Nga sa te rroza kur ndon dorë mes dy bashkordve. Kush personi mas i sjumti qe ndarje, mas par i fmijato. Mas par i fmijë, so te lashë ashtu. Donn, ni fmijë qe nuk e ka per kujdesin e prindve tjet, vërtet e ka me dalë mirë. Apo nga sa ato pastaj dukon rruga, çështnia, gjithkohë skaq, s'kan ti kur kush shko vak për fëmijë që shko nona dhe baba për ta. Kur kush sundon për të ku, e dhangarin çu duhet më dhënë nona dhe baba për ta. Andaj fëmia pson. Kur fëmia pson, bëhet një, një element destruktiv i dëmshëm çështni, i gatshmesë krimi, sherrri, nëse e toni logarit, këta dy i doi, do kuve çe po i doi, po tani piksoj atë sa so sherrri del. Ai kalkulon sherrin atë pas taj miqasit prishëm. Nështë ta kur më slasë me zveti. A di nësa so ka të miqasit njerës, kjime këta, kjime këta. Në shërë i marë. Të nëto të mund da. Dikudisht kom puna mirë, këqyrin me intervenimin dhe ndikimin e shpirtëve, të këqimi aprishë punën, në formë ndryshme. E kështu më radhë. Andaj, nga kështë shërë, Allah në kam pësu që ta kërkojmë më brojt në Allah të barë këtarë. Ganiet e dozë është e çuditshme, po aja që ndod, e me ja që duhet, duhet më e përmend, që shumë është e çuditshme. Nga një dikush i përdor këtë metodat peshta, këtë metodë fllështa, me shkuje tek magjistari, është është gjyqë i madh. Ose biçnëot vlloja, me shkupe ai ti, do me se hire me me këto probleme, me kërkuar ndonjë zgjidhje, kjo është gjyqë i madh. Nuk bën asgjuta ata. Nuk bën me shku të faltort, është gjyqë i madh. Për gjunaj e matë mëdoj e është me shkru të këfaltorët me të kalzu kush që të ka bo, ose me të kalzu që ka po të ndodhë, ose me të kalzu që ka komendodhë, nga se nuk e din të ardhman asë kush pas Allahot, nuk e din të fshëhten asë kush pas Allahot. Dhaj, uh, shkrivja plumit, e tani që ka del për ati plumi për formave me të kalzu, është haram, me gjunaj madhë ose për shembull leximi i horoskopave, caktuar ky yll ose kjo kështu e ti kë, e ky e ti e ai, e tani nëse je ky kë, këtë muaj s'ka më të shku mirë ty, ama ti tetët të kam të shku mirë. Ku është din këto punë këto? Këto janë pallavër, këto janë besëtnë. Haram është me e në horoskopet, Endalom është. Nga sa është pallavër, është mbashtrim. Nuk ka bë realitet. Na na Allah mbështetemi, na punojmë, angazhohemi për të mirë. E e dim që Allah s'i thmirën. O nuk bazohemi në fallën e falltorëve. E as në prognozat e mashtruesve dhe matrapazëve që përfitojnë nga hallat e njerëzve. Nuk duhet bejëmtarë më radh për besojtë nive të tilla ato. Edh dikush ka mundësi të ngëllazor ka këtë situatë, fat keq është, nuk e di kush i bën këtu. Unë po flas si e keq është që njerëzit duhet të mu larguim këto punëva. Ka mundësi ndodhë që për shembull gruaja shkon tek faltorit sa këtum, të magjisorit sa këtum, me aboburit një mëgji me aboburin për veti, a po, për shambur. Ose për shambur, ose, ose këtu e, e, e, e, e, e, e në ketë, ketë në këtu gjërat në të pesta, këtu e në të gjërat djelzore, punë të shejtanit, që duhet më dargu për ty në njëri, a po. Andaj, sihere, e magjiat, e këtu e në shërë, andaj Allah ka thonë, ozat më mbroj për shërë të të të të të të të të Çka do të bojnë sherrt tentojnë me thryje me dëboa çka do që të bojnë. U thash, "Kto sherrët që Allahu ka përmend këtë sure, nuk janë përmunat, për ja, ja, e tash janë atë më që shere, e e është me vezëvësa, po mbon dikujt." "Jo, jo, këq mos ta me vezëvësa." "As mos u ngarko. Veç di se ekzistojnë këto sherrë e puna jote është të më thon, "Kul a'udhu bi rabbil falaq." Ç'ka është e jotja? Me lut Allah me ty Allah pikë këtyre sherrëve." Ona t ndalë vëzë. Allahu Jellaluhu ka tek ensuren bakara kur ka fol për do gjëra kur ka fol çush ata e mësuajn kët magji ka ajet për kët kur për kët punë allah ka treguar çka mësuaj kët punë e çka do nëpër kët punë I ka sqaruar allah këto çështje në kuran ka thon wa mahum bidarin bi min ahad illa bi idnillah mir po ta dini ju besimtar se me ke kët kurtha me ke kët shirr me ke kët djallzi me ke kët fqija nuk kanë mundsi me bu kuj dam Po smë i zënë zotit. Apë. Don ata çhierun zoti, krejt magjëstar, nuk ju më i bësh her, vallaj s'kan çka i bojnë. S'kan çka i bojnë? Në sa i lidh me Allah te varë qadha. Prandaj nuk duhet njerëz të mutupt për zehirëve, duhet mutupt për zotët. Nuk duhet mutupt për magjëstarve. Ata s'kan kurgjë heq. Ata s'kan dor kurgjë heq. Ata veprim me mashtrime, me djallzina, me çdo bojë. Ata s'kan kurgjë ndor. Me për qojë njërinë në zbraz. Kur qojë njërinë e palidhur, kur qojë njërinë e ngrohtë, a dyshim që ndikojnë tek ta njerëz këtu për shkak të këta njerëz nuk kanë të kapur ku duhet aty. Për këtë arsye të ndërorozën, Allahu xhallahu anë ka mësuar që për mbrojtje pishirit të këtyre shejtanëve, djajëve, këçiëve ka lutje të caktuar. Ka lutje të caktuar. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas tradit që Dis sollutje caktuara me i bën mëngjes kur e ka fal sabahun, e ka kryer namazën, e tani është ul edhe ka boduikr. E ka përmend Allahun xhallaxalul. Do kanë dis sollutje tek libri Mburoja e Muslimanit, është libër i vogël por shumë i mirë. Mirë më pas aty për gjithë kush në jetë. Është elhamdullilah edhe teksti në gjuhë arabe që ka boduaj pejgamber saum, është edhe në gjuhë shqipe përkthimi, edhe këtë titullin për shkak këtë do për gjithçka. Vynë kjo do, qële, ta blizeqa do. Atyu e kitek lutin e mëngjesit e mbrëmjes. Me lutë Allah në sabak, shamë Allah me trupishirëve. Nërman në thamë, do, do të me kërku mbrojtjen, dash me mbrojtë Allah të vare këtë talat. Pas taj përshamë, ko lutje, kur he njëri më banjo, jo veç, he në vëtëseqe ashtu, jo, do të me i me komunë e majtë, Apo, e para sa i mi me thonë, bismillah, e me thoni doa që ozatë mëru në dytësirët e shëjtan dhe qënë mërëna, allah me i nja u dhubi kemi në lëkhubë, u thivu, lëkhabaj, i thë lutje, e ta njëhin bismillah mërëna, lutje. Kër i vesh të eshët ka lutje, bismillah, kër i desh të eshët ka lutje, kër i në të shpija me thonë bismillah, kër të hambuk me thonë bismillah, jo veqë që ashtot, peka me se mu hapëson të dhe thmive këto lutje, hapëse më ku në veqën, n ka qien sofër me pejgamberin sa so, sa so, do ngër buk edhe ka filluar fëmia i fëmi thmi, nuk ka ditë normal edhe ka filluar me ngër buk ka ka vri dora ti atë përpara na tonë përpara diku tjetër e i ka thon pejgamberin ja gula o djali i mirë siko sami nuk ka sim pejgamberin ja gula o djali i mirë semilla përmante allah xhalla wala thoi bismillah wa kul bi yaminik ha me dor djatht Nga se nuk kanë muslimoni me dorë të majtë Besimtar në hungrë me dorë në djathë Edhe me pi me dorë në djathë Edhe kur tjap, jep me dorë djathë Edhe kur merë, me, merë me dorë djathë Dorë e majtë është për pasrëmë Nëse për është qimë Nuk është dorë e majtë Dorë e eh, djathë Regula Fejë e fe, disciplinës, fejë regula dhe Anna i tha, ja gula, ma djali mirë Ba bukurash Semilla, thuj bismilla Kull bie minik Ha me dorëdjath, o kul mi ma jelik, edhe ha para veti, në mëse, mëse shkarra vetë, sofrë mështu, tëpsin, ha para veti, e kam supe, e kam verësat, du të më sufë mi të tonë, regula me hongër, bëk me në e në sofrë, mi mësu kur him të shpija, bismillah, ha të po him të shpij, me mësu, pëndaj, ka regula, që gjitha këtu me lene Allah Gjalloh, në mbrojnë nga shere, gjitha të të që, n O min sharri nafa thati fi alaqad nga sherri ata qi frynën e nyje ata at at at kete qi kan mes fru mes, fru në një, këtua, lidhen, e nxirin per mes frymës frynën e nyje caktuar qi lidhen em këto lidhje pasaj do me bësh sherr dikut në, në bashkëpunim me djajt çka bën ata s'na intereson na intereson mulit me Allah xhallahu ala ai qi me Allah lidhet Allahu ka me mbrojtë mirë patën rrugazer edan çdo dikush nuk duhet me usprohu me këto gjëra caktuara nuk duhetin këto punë Kapë nga fletë, kapë në hutinë, dohet në këtë punë, a po? Nuk dohet me shku me tërkjitë dyrtë nga bume për më ushurun nga këto qështje. Mi, pa, po, qëka dohet me bo? Dohet me lezu Koranë. Koranë e është ilaci. Koranë e është herim. Koranë e është herim. Përgjambiri së salasun se kurse, jo, kompërmanë, fillim. Kur është ankuat dikush në familje ti për në një dhimbje, problem, a po? Qëka ka bu përgjamsë? I ka Kërë familjartë me pasë familjë të likurështë që lezëmë Koranë. Normal, ka, ka dhe mundësëci që nuk, situatë është maj komplikume se që këna mundësëci në me pasën kontrolë. Do me qëta një hoqë, po i dishum që i kënëm Koranë. Jo, që i shkruën e bën hajmalia nga se si këtës janë për pjesë shërimi të shërimit. E po me kënu Koranë, me i fry, i shka fry, për i kamerështën me këjre, me Koranë, me të mira. Me i po pak fillim është mësuna. Me kënu surën Fatiha, elhamdullar, rabblanimin, është surë e shërusë, surë e Fatiha është surë e shërusë. Surë e felek, surë e në nasë, surë e kulhu, Allah e ahad, të spiduva e tënë kërsia me kënu, është për i shërimeve, për i mbrojtjeve, që në kamësua, Allah Gjallala më mëmbrud në të të shirrër. Andaj të drozër, Allah Gjallala përmanë dhe këtë shërë, edhe këtë keqëja, mirë po, Shikon këtë keqë kët Kërë Allah e përmenë Nuk në ka dhënë detale E ata bojnë ata, Veç në ka dhënë që këtu egzistuin Këtu egzistuin Që ka që duhet me ditjo Që egzistuin Tira të detalet Mosu mevnë ju me to Leni Allah u Gjellevola Po lutinë Allah në ju mbrojtë Djeknë e rrugën e duor të shërimit Dhe të mbrojtjes Dhe të preventives Jun djeknë e ta Me qka? Me abdes Me namaz Me dhikër Me përmenet zot me Kur'an me largim bi gjinohave, nëron Allah të barekuta peshë rrot. Nëron Allah xelalul aukat. Prandaj edhe ky është shëri i radhës, në katecura na ka bëjti edhe një sherr në katecura. Shëri i katërt, apo çdo të flasim për të inshallah në dersin e takimit našëm. Allah na mbronit nga shëri i magjistarëve, fallturëve, së hirëve, e çdo shëri që na rrezikon Allahu ne kemi mbrojtës. Dhe ajna mi aftonë. Dhe ne na dhe ne vetëm na atë mbështetemi. Dhe, ne vetëm dihme në të kërkojmë, dhe vetëm dihemën Allahut e kërkoj dhe vetëm tek Allahu shpresoj dhe vetëm atij lutemi dhe atij drejtohemi ngase ai është Zoti i Jon dhe ai na përgjigjet. Allahu ju ruaj dhe ju mbrojë juve dhe familjen tuaj nga çdo shëme nga çdo e keqja në këtë botë në botën tjetër. Zoti ju shpënfirmëndën në kash për sot e tash kohën e zonit, ata dëgjojnë me zonit, ata përgatiten për të fal namazën e xhamos, Zoti ju shpënfirmënd. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Sa fa, sa so të këni mundësi, për është a që më shëllaj këni një gjithë, sa fa të minë zotë i shpër lëvë, po nëse ka mundësi dikon, me lunë hapsir, që disa dhjëm qënë të dherë me gjithë vendë, dhëtë ishte minë zotë i shpër lëvë, të to.